Alemborda, beraz, uh, zure deskribatzeko, bat ditugu hainitz elementu, ingurumen uh, teknikaria dira uficioz, eta gio, be, xagarrando biltzaile, hortako zitugu omitatu gaur, ikerlari, txertatzaile, eta, be, liburu bat, atera duzu haian de txartekilan, noa ditzen da? Siberuako sagarritaz daitzen da. Orduan duan, interesatzen zira, sagarrondoen itzulia iten duzu, hor siberukoak dira momentuz, baina beste initzan itzulian duzu. Zainako interesatzen zira, hain besta sagarrondoeri? Eta eni duritzen zait, sagarrak direla eskoregiko ondare zati handi bat, eta beraz beti danik izan dira, hemen gaindi sagarmota ainitz. Eta xertatzearekin... Atzikitzen aldugu gure um, zela hita meke egin duten lana eta hortan da berazeni nisedia. Nola hasi sinen eta noiz hasi sinen? Kasik dura ho iorki hasin insala lanortan eta beraz um, emiki emiki lehenikene short Herriko sagarmotaekin eta guaia sibiroan bizi beneiz eta berazango motak biltzen aigira eta <coughs> eta gero gabe um, nola Behe izasektatzearekin eta uh, bere eskoratzen dugu ondare uh, zate uri. Ondare ya, Onda... sagaka ondare gisa, geiten alda, ondare badala sagaka? Bai, hemen, bai, ma bai, eskor egian, ba. gure uh, ondare zate handi bat, da, eh? Zinerz aspaldidanik izan dira, sagakondo ainitz, edo, bai, eta isturara Aipatzu zuten hori haspaldi danik eh adan, um, badakigu 12 mendian eta bazen fraide bat uh, santa uh, zera um, gisa joaitzen zena eta eskoregiat uh, etortzearekin uh, ipatzen zuen uh, eta egiten zuen eskoreian bazera esne frango baita ere usager ducha frango chaque har eta oarsen zen uh, puatu aldekoa. quoi eta bad mendetik beti uh, Iraun dela, eh, hoitura hori, eta oa jartinu <coughs> kausitzen aldugu, nu nahi, ahondo zonbait, eta berro-soko batean kausitzen barimaduzu zerbait interes garririk, eta oa jaktio, biz, beti bizirik dena, eta horrek egin nahi du beti, edo, jartatzen alko duzula Eten gabe Eten gabe behitz irautekota. Uh -huh. Zenako uh, antzia dira xagarruriek, zenako ez ditugu gehiago zer garao, erraiten duzularik xagarr euskalduren ondare bat dela, bon, ez daki, eta initzek hori pentsatzen duten, etxeak ondareak dira, eta dibidez. Ba, bain, ba bainan galtzen dira, morri dira, ez baitu xosik emaiten, eh, baiko denboretan, eta Sosan xoxa, biltzeko, eta behar duzu, bertze, bertze gauza batekin, eta e, biztanda asagarrik ilan, oai, ez, du, ez duzu Sosainit zirabaziko. Alta betidanik e, izan da hemen, baina behin nekeaz e, bizi dagoa elaboratza munduan. Susa adibidez haipatzen maitu zuzuk garaian, lehen konatzen zinautan, zureitak, hori da, salzitentzen merkatura, berreun kilotxagarrekin, ta denak salzen zitien? Bai, leheno, bai ez baitzen bertze e, eskualditaik, etara, janaririk ditentzenik, eta beraz, tokiko uh, janariaekin uh, bizi zen, jendia, eta beraz, etxetan ere bai, bazen pertsona hainitz, eta behar ezkoa zen, e, janari frango, eta beraz, jarrondo frango bazen, non nahi, e, edo zoin, e, zoin gizaz, bazen, e, zera, edatekoa, baita ere jatekoa, eta Beraz, lehen goko bizia, ezberdina zen, Eta guai ikusten duguna edo duguna, ez hau tzen duguna, ez du fitxik ikustekurrik duira egun urteko biziarikin. Justuki gaur, behar baitut, xagar uh, hainitz, begipian, elaster haipatuko itugu, uh, alene, kikarri baititu estu diotara... Zagitzan bat badira, bat diren, amarr bat Zagar Bota, interneten emanen dugu argazki bat, hola zikide ikusten elko dituzie. Uh, lehenu oberaz bizitzen altzen Zagarrekin, gaur egun, uh, lortzen alda Zagar uh, Rondoekin, uh, zonbait ektalarekin, Zagar uh, Juxa, Zagar Noa, ta olako produktuak uh, eginez, adibidez? Ez dakit, edo nekaz, <coughs> uste du txuberuan badabatio, eh? zara Zagar Hardoa egiten duena, Lapurdin ba badirei ba bersez baina zainitz zainitz badakita mugerik alderan badela mercé matek eta iten duena, soltzen do zera sakerrak soltzen dituena baina ez du, estu, estu uh, zela Ez biziki askarra. Baina badu gero bat, sagarrak? Ez da kiitz nolako izanen den, geroa. Baina behar dugu hori atxiki eta jakinez soz gutiekin egiten aldela zerbait eta sertatzeko egresa da. Errexada egresa da sertatzea eta beraz hori egin behar dugu. Eta berba hoga jortuen murian biziki konten den, izanen girela horren oh, Horrengatik. Hogei urte murian, bai, xagarrikin berbada. Geitena, Be... gerozta gehiago geroko edo lehengo modura heltzen girela, gehiago tokiko muskinak eta gerozta gehiago urbiltzen gira, entzuten iren historio ekilan eta ondoko hogei urteetan, xagarra izanen da emengo, ez dakit, eko Hori eh, ez naki geheran, baina berba, bai izanen da zerbait, eh, bai. Ikusiko. Zuxin estetzen. Ara, guaiartio, ba, benig badut, ba, sineste hori, baina inalban, behag da, behag da, zera, zuhurki uh, ibili, eh, beti, beti zuhurki ibili behag dara. Eta hor dian uh, hor, uh, zuremixioa da, beraz, hola eh? egin dugu, ez, zure Ah, Chagaren... Euh... Koleksion gisa egiten Correksion... du... Ah, batzek timbreak egiten zuezok chagarenak. Hara, hara, hara, haskido turrek. Hala <laughs> ere, ipatzen maitzinen, ipatzen ginen hor, chagarek askinen ez gula gehiago loturarik hemen eh, men chagarek ilan, euh, transmisio falta hori, chen hitzen da? Transmisio falta bada. <coughs> Edo ez, ez, ez dakit, duriko, bizitzeko manera, agunt aldatu dira, eta beraz, hochtik eldu da. E, um, Kambiameen handienak hochtik e, eldu dira. Hor, uh, xagar hainietz uh, baditugu begipian, lehen erraiten zinuen, bazirela, pasein nagusi, uh, zoen dira hor, nagusiak. Uh, ez da, eskoregi guzian hedatuak diren motak, ba, haipatzen aldugu, Anisha edo Apez Sagara, denek ez dute. Gero, bada ere bai, Gordin Txuria, izen horrekin, Bozpasa imota ezberdin ez zautzen dugu. Gero, bada ere bai, ja, Andredo Namari Sagara edo Agorrira Sagara. Gero, nikuko Sagara, Negu Sagara. Hitz horrekin edo izen horrekin, biltzen aldira, ba, ba, ba, hamak mota ezberdin. Eta beti negu edo negu xagaha. Gero badira ere baia ernata, arraneta edo ba, arneta. Adibidez suberuan bada arraneta gorria, arraneta beltza, arraneta surria. Ez dakigu su susen nondik heldu diren bailana. Duera egun uchte hemen kokatuak direra, eta beraz gure ondare izati bat birakatzenari. Eta horiek dituzu biltzen, beraz, etxezetxe biltzen zira, shakajean bai, horien Eta izenak bai. justuke ipatzen zienten, izena aini dira me xagar batek, kaiten alitu, hainbat eh, izen? Bai, ba ba, adibidez apest xagarrak, badu bertze bortz izen ezberdin, eh? adibidez erosoriua, rosali, archiola, anisa edo aniseta, eta alta berr mota, mota berdina dela, baina izen ezberdin frangoekin. Eta hori, zergatik gatik eh, hainbeste izen lujalde istudio bada, da, pentsu dut, baina ez da bakite denborarekin amai denborarekin zen eta kashik dutela 2004 urte sagar ondoak shertatzen uh, ditugu hemen eskoregian eta beraz uh, mendezmende isena kalatzen dira psika bat eta herri zari ere bai uh, motak kalatzen dira psika bat Hor, zien liburuan, beraz, alemborda alian de etxartekin atera duziena. Lekukotasunak bildu ituzia, azkenan hor, ibilizizte, lehenik well, zu eta alian laguntzarekin ondutik. Etxezetxe, etxalde eta xagarronduak diren gune zonbaitzutan ibilizizte. Eta likukotasunetan hor... Bat, ari pasenuna duta bat... Uh, ah, hoi, uh, leheneko denboreta, duera mendezunbait, ba? Ah, a, ia, ia, duta, a, dute, a, dute a, geisha, historiada. ba, ba, ba. E, era maiten altzela eta xagarrondo zunbait, eta hola, holako gauzak, eta beraz... Hor, uh... adibidez, duta batean, iruro gai xagarrondo hori da? Bai, bai, bai, bai, ba, ba, ba, ba, Eta zer ba, zer ba. zen balio hor dian garaian xagarrondoaina? Abiziki importanta zen, eni duriko... Uh, arrantzaren gatik, arrantza, doni maneko mm. portuan eta bayonako, bai ere bai, saarno hainitz behar zen zera, eta rigisa, eh? magin erek zuten hoi, eta luzaz ez baitzen uh, ustel zen, uh, eta beraz saarno um, gintza izi askarra zen gara johtan, mm -hmm. eta um, ez zen bertzerik, agnua bazen, ma hastiak baziren, bainan guti, eta dut, uh, ikertzean dirik eginurtan eh? beina sagarduak be, sagarronduekin beti importante izan da. Madaki eta ha amahiru garren mendean eta izan dela gela uh, gejala latz bat hemen uh, lapurdiko eta baionakoen artetian eta ez so, familiaoma egiten eta sagarronduak mozten zituzten brentzak ebasten tupi, ze berrikak ba, eta um, usak ba, ba, uh, usten eta ibasten eta lakoetan, iziren, bai. Zinez, bazo lako balore bat azkenean. Bai, Trukak eta moneta gisa ere, edo baliatu izan da? Ez, bainan izan da zerga bat, zerga ah. ba, edo legarra bat zen, eta xar noaren gainean, eta baita ere uh, intzaurek uh, iran, bera zen uh, pagatu, uh, zera, ustak bat, uh, upel, urte hori, uh, Eriko ona ah. uxiari ara hori basena la konserregabate. Hor e, beraz arisira xibiroko betxalden itzulia induzu eta hor baduzu orainik lana basena faro tala pour dico it soulien egitan etxaldez et etxalde Ori da? Eh, nola itzen duzu Hemaithik Usak gariondoak zirabide denak, gustendenak? Badaxari bat xagarre. Ah, baio, ba, Heri Usietan dausu ba horra korike eh, ni beserako zer da? Ba, eta biziki interesatziak dienak eta nikeran ezake Heri Gusietan baduzu hamar family eta non gauchitzen dira zera leengo lenego denmoretako gauzak eta mota zahar, eta horreta nahi batzen dugu, baino bat utzu ere ba jardia, jardimota zonbait, eta mm. behi, eta, eta tresnak, eta olako. Ba, ba, da... Falta da, egada pentsatzen dugu, itz batzu eri batzuek egura, egura, eta egur mota be izen dezberdinak izen desberdinak ziren garaian baliatzen zirenak, eta gaur egun egura egura, egura, ere egur, egur, fundariaren galtze bat ah baina jakintza beti norra ikasten e, e, da edo ber da ber da kuriosa izan eta gen ikasteko eta eta eskuora zire bai bada zera higor e, edo zuhaiz mota xango eta eskuora zera eskuorazko izenak ba batutzu eh? eta beraz ezta probeban ikiliburuetan kaushituko dituzu e, eta baita ere zera pertson, zera sarekina gauza initz ikasiko zu Ja. Jakintzaren transmisio hor Ba bai, bai, eta zen, da eta edo zoin arglutan, edo zoin gauzetan, eh? betiko historia da, eh? mm. interesatia beri mazila gauzain itzikasiko duzu eta berdin bazai eta bazterian utziko duzu eta zuri bizia horra eramenen duzu. Ba, alembordak beraz, beraz, bere bizia asak herrikin du beden. Ba, ba, hasteko. Aste buruak ha, Zatia hondibat, orten pasten dituzu etxaldez, etxaldez? Ez, ez, ez, orra, zara, doistenka eta bendekin, zara, zora asian harituz, eta orra. zure bisita proposatuna ebat dute batzuek, eta zure batzuek bai maituzte xaga rondoak, eta be, zu haien etxetik pasatu, be, nola ba. pasatzen zure kontaktatzeko bada maneraik, edo? Geno, suberuan, maure kaldian egiten dugu ikastaldi zunbait, eta ikastiko, ha, eh, nola sektatzen den, eta Hara, beraz ha, interesatiak dienak, eta haškidute guhbiltzia, ha, zera maureko, zera ikastaldio oietan, eta beraz, hara, eta, eta, hara, eta beraz, barimadak bari izu sektatzen, gerosu hauk, zelonek sektatzen dutzu, bai udariak, mispiraz, sagaz, gehesi, hadan, edo zoin futu mota. Hori behar da egin? Eta bai, bai, Ba nahi bai, bai, Zer eh, eh. baita ikasi eta... Zena hor, aipatzen baita, geroztageiago, azietan adibidez, eh, debekatu nahi dutela, azietrukak eta... Eh. Bai, hori bai, bainan ortaan, eta xertatzeko maneretan, ez da o, oino olakorik. Ligaako Le, nartzen du, hori xertatzea. Ez edo zoin motaekin, eh, oai mota berriekin, bai eh, nora, nora egan zainduak dira, berriak agbaitila tabelas madila oraku txakita exclusivité ou des contrats d'exclusivité baina emengo zera muta sa regular nesta esta orakurik. Et problema isektenal. Bon, adosh. Ebe orditu xagarak velas partekatu. Transmisión orda eta hola giten zen eta hola egiten, ai edo soineritana eta eskori guzian, ba ba. Ba, ba. Justuki eskoalegi eh, guziai patzen uzulaik, eh, ego eskoalegi rat, joan zira zautzen uzun batean? Ez, guti, guti, ez dute zautzen, ez ez. Baina... Hemen badak... goa finituta gardin? Ba, ba, gero. <laughs> Denbora hainitza galeginen edo eskatzen dugu. Hadoz, eh? mm. ebe uh, miresker, ez dakizaba gaitu nahi duzun, ez? Ara. Be miresker?